Slavoslovia 284 Către Maica Domnului Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm. Fă din rugăciunea noastră tămâia și smirna ta, pentru ca rugăciunea Domnului Iisus în inima noastră să stea, ca semn că demonul achidiei l-ai alungat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm așa deasupra noastră, Sfântul tău, omofor, fiindcă țara noastră este grădina ta, de aceea, pentru noi, te rugat, iar o mulțime de biserici în cinstea ta am ridicat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, alungă de la noi toată o travă și lucrarea demonilor care în valul peste noi necontenit s-a vărsat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, veghează cu sfinții tăi îngeri viața și adormirea noastră ca semn, că în mâna ta firul destinului nostru l-ai luat, neamul nostru l-ai ales și l-ai apărat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, ridică mult secelători pentru noi, ca să încă pentru mântuirea noastră ai lucrat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, dăruieşte-ne smerenia, curăția, cumpătarea, milostenia, blândețea, hărnicia, îndelunga răbdare, ca să aducem rodul cel de Domnul Iisus Hristos așteptat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, Vindică-ne de mândrie, mânie, zgârcenie, lene, lăcomie, desfrânare, invidie, ca semn că de pietrirea inimii ne-ai scăpat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, dăruieşti-ne cel bun al rugăciunilor, aurul faptelor bune și gândul cel luminat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, cere de la Fiul Tău, cel iubit, ca cea de-a doua venirea sa să fie în sfântă ziua sa, ca semn că ne-a binecuvântat și ne-a iertat. Aleluia, Maica Domnului, te iubim și te rugăm, fă casteagul Sfintei Cruci în mâna noastră să stea, la luptă să ieșim și în mastea Domnului Iisus înarmat să stăm, acum când sfârșitul lumea acesteia s-a arătat.